A flotta összeáll! Ilyen előzmények után nem volt meglepő, hogy apápa Don Huánt javasolta az Egyesített Keresztény Hajóhat főparancsnokának, és ezzel a javaslattal második Fülöp is egyetértett. Az ifjú parancsnok pedig égett a harci vágytól, hogy bizonyíthasson mi alatt ravasz és bizalmatlan diplomáciai tárgyalások folytak a szövetségesek között arról, hogy ki mennyivel járuljon hozzá a költségekhez, merre vezessék a hajóhadat, spanyol vagy pedig velencei területeket szabadítsanak-e fel a segítségével. Csak két ember állt teljesen kívül ezeken a politikai alkudozásokon. Az aszketikus aggastyán az élete végéhez közeledő pápa, valamint a pályafutását éppen csak elkezdő Don Juan, aki világra szóló hőstettel akarta kiérdemelni, az emberek, az udvar, a pápa, a katonák. Egy szóval, mindenki elismerését és csodálatát, hogy ezzel kárpótolja magát, gyógyíthatatlan kisebbség érzetéért. Ennek a két teljesen különböző embernek a vasakaratát eltérő indító okok mozgatták. Tevékenységük mégis sok buktatón és holdponton segítette át az Egyesült Flotta megalakulásának és a szövetségesek együttműködésének a nehéz folyamatát. Velence 1571 nyaráig folytatta titkos alkodozásait a törökökkel. A pápa és második fülöp levelezésében pedig másról sem volt szó, mint a késedelmek miatti számonkérésről és kimagyarázkodásokról. A spanyolok mindenért a taktikázó velenceiekre hárították a felelősséget. De 5. Pius hajthatatlan akarata, és az a nagy erkölcsi nyomás, amelyet a bozgó katolikus uralkodóra gyakorolt, végül is eredményhez vezetett. Második Fülöp 1571. június 13-án kiadta a rendelkezést, hogy mindent sürgősen készítsenek elő a hadjárathoz. Csak ekkor indult meg teljes erővel a hadi gépezet. Még három hónapra volt szükség a flotta teljes felszereléséhez, a nagyarányú előkészületek végrehajtásához. Végre Don Juan is egész energiájával vethette bele magát a szervezésbe. A szükséges pénz összegyűjtése után élelmiszereket halmoztak fel, megfelelő számú katonát toboroztak és szállítottak hajókra, felfegyverezték a gályákat, és megbeszélték a hagyjárat taktikai kérdéseit, a hajózás rendjét. Don Juan július 18-án hagyta el Barcelonát 47 gályával. Ginoában találkozott a Ginoé köztársaság által kiállított 27 hajóval, amelyeken a legfényesebb arisztokrata családok tagjai parasnokoltak. Együtt hajóztak Nápolyba. Az új nápoi alkirály, Granvella Boros, itt nyújtotta át neki ünnepélyesen a Szent Liga zászlaját, amely a keresztre feszített Krisztust ábrázolta. Végre augusztus 24-én értek Messinába, a kijelölt gyülekezőhelyre, helyre, ahol már tizenkét pápai, három máltai és ötven hat velencei várt rájuk. Látható, hogy második fülöflottája nem volt egységes, miként a birodalma sem volt az. Don Juan a felszerelés és a felvonulás rövid ideje alatt saját spanyol hajóiból meglepően fegyelmezett és jól szervezett hajóhatat alakított ki, és csodálatos rendben futott be velük Messinába. Végre tehát együtt volt a flotta. Megállapodtak a csatarendben, és várták Fülöp engedélyét az indulásra. Ez az engedély azonban egyre késett. Fogyott múlt a drága idő. A törökök közben csak nem teljesen elfoglalták Ciprost. A köztársaság harcosai a végsőkig elkeseredtek a késedelem miatt. Nem tudták és nem is akarták megérteni második fülöbb taktikázását, amikor honfitársainak életéről és Ciprus birtoklásáról volt szó. A velencei hajók azonnal rohantak volna honfitársaik segítségére, remélve, hogy még fel tudják szabadítani a sziget őrségének hősiesen védekező utolsó maradványát. De az indulási parancs csak nem érkezett meg.